Dan atas nama Allah, nama Muhammad, dan as-sa'iyin, dan as-tawfiq. al-Fusina dan sura al-Misyiadah. Kami yang dihendaki Allah, fana mudzalalah. Dan yang diudzil, fana halilalah. Saya tidak berkhianat kepada Allah, dan tidak ada yang berkhianat kepada saya. Saya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 ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يتيع اللَّهَ وَرَسُولَهُ فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان استقل حديث كتاب الله واخر الهدى هدي محمد صلى الله عليه وعلى Wa syarral umuri muhdasatuhah Wa kulla muhdasatin bid'ah Wa kulla bid'atin dalala Wa kulla dalalatin firnar Wa nafilla rahimani Wa rahimakumullah InsyaAllah kita kembali melanjutkan pelajaran dari kitab Fadulul Islam yang telah kita baca di sore hari tadi selepas suratul asr Alhamdulillah. Jika masuk kepada nas yang dibawakan oleh muallif rahimahullah ketika membawakan terjemah Babu Fadlil Islam, bab keutamaan Islam. Wa qala Allah Ta'ala Al-Yawma akhmaltu lakum dinakum wa asmamtu alaikum ni'mati Wa radhitu lakum ul-islama dina Dan firman Allah subhanahu wa ta'ala Al-Yawma akhmaltu lakum Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian Dinakum agama kalian وَاتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي Dan aku telah curahkan atas kalian ni'mat karuniaku وَرَضِيتُ لَكُمْ Dan aku telah rida lakum untuk kalian al-Islam Islam itu dinan sebagai agama Di dalam surah Al-Ma'idah ayat yang ketiga Dijelaskan oleh Al-Syarih Hafizahullahu Ta'ala Lama kanan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Waqifan Fi Arafah Fi Hajjatil Wada'ah Pada saat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Beliau berdiri Di Arafah Pada saat Haji Wada'ah نزلت عليه هذه الايه turunlah kepada beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam ayat ini ayat al yauma akmal tulakum al ayat wa hiya min akhir ma nuzila ala ar rasul sallallahu alaihi wa alihi dan ayat ini termasuk yang terakhir dari apa yang telah diturunkan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dari ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quranul Al Karim atau bahkan dia termasuk atau bahkan dia adalah akhir surat yang diturunkan atau ayat yang telah diturunkan Sebagai ayat Yang terakhir turun Lianna hu'asha ba'daha Muddatan yasiratan Karena beliau S.A.W Hidup Setelah turunnya ayat ini Pada jangka Waktu yang pendek Beberapa saat setelah Turun ayat ini tidak lama kemudian Beliau beliauﷺ meninggal dunia diwafatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ba'adan raja ila Madinah di al-haji, yaitu setelah beliau kembali ke kota Madinah setelah menunaikan ibadah haji, padahal ada maka ini menunjukkan ala anna al-rasulullah sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam ma tuhuf fiyya beliau diwafatkan hatta akmalallahu bihi dina Rasulullah sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam tidaklah diwafatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala melainkan Setelah Allah Subhanahu Wa Taala menyempurnakan agamanya. Di mana Rasulullah SAW diwafatkan Di Madinah. Di mana Rasulullah SAW dilahirkan? Di Makkah. Kafihad, maka di sini Rdun al-Mubtadi'ah al-Ladina yahdisun Di sini terdapat bantahan terhadap kaum Mubtadi'ah, para pencetus amalan-amalan baru, ibadah-ibadah baru yang tidak ada tuntunannya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaum Mubtadi'ah al-Ladina yahdisun yang mereka mengada-adakan perkara-perkara wahyansibunahiladzim ini dan menisbahkannya kepada agama itu wahyalai satminhu. Padahal amalan tersebut bukan termasuk bagian dari agama itu. Bantahannya ini ayat aljum akmal tu lakum dinakum watmam tu alaiyum naimati Maradithu lakumul Islam Madinah Fa ayyuma insanin maka siapapun orang yaati bi ziyadatin fid din yang mendatangkan ada tambahan di dalam agama ini fahia mardudatun maka tambahan itu tertolak Siapapun dia mencakup dari kalangan manapun Setelah diwafatkannya Rasulullah SAW tidak ada lagi yang berhak untuk melakukan penambahan terhadap agama ini yang belum ada pada zaman Rasulullah SAW. Siapapun yang mengadakan penambahan tersebut maka tertolak. fi hadis Aisyah radhiallahu taala anha, sebagaimana terdapat di dalam hadis Aisyah radhiallahu taala anha, qalat. Beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi bersabda man fi amrina hadza ma minhu fa huwa Barang siapa yang mengada-ada di dalam perkara-perkara perkara kami ini ma laysa apa-apa yang tidak bersumber darinya fa raddun maka tertolak ini ketegas nasi yang jelas yang tidak bisa ditakwil tidak bisa diarahkan penakwilannya, penafsirannya kepada makna yang lain dan hadisnya terdapat di dalam kitab yang termasuk paling sahih setelah kitab Allah dari kalangan kitab-kitab hadis Wafihi Radun juga di dalamnya terdapat bantahan ala Latina yungkisunal Islam terhadap orang-orang yang mereka berusaha untuk menghilangkan amalan-amalan atau ajaran-ajaran yang ada di dalam Islam, mengurang-uranginya. Bantahannya juga ini sudah sempurna tidak boleh diotak atik. Untuk ditambah, apalagi dikurangi. Wajah pulun mereka mengatakan Innahu la yasluhu liku zamanin wa maganin, bahwasanya beberapa perkara dari ajaran yang ada di dalam Islam itu tidak lagi sesuai, tidak lagi pas untuk setiap zaman dan setiap makan. Menganggap bahwa ajaran Islam itu bisa dipilah dan dipilih menurut selera zaman, selera tempat yang tidak sesuai bisa ditinggalkan dibuang yang sesuai diambil yang tidak ada ditambahi bantahannya ayat tadi serta hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam serta praktek para sahabat radhiyallahu taala anhum yang tidak pernah mereka sedikit pun bergeser dari apa yang telah diletakkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misal seperti mayunadibihil an orang-orang yang menyeru sekarang ini alladziina yang mereka mengatakan innal islam la'ajli la'ajli la'ajalin Sesungguhnya Islam itu hanya pantas untuk waktu atau masa yang telah lewat. Walifatratin madat. Untuk satu generasi yang telah lewat. Walai yasduhu li akhir zaman. Tidak lagi cocok pada masa akhir zaman ini. Sehingga muncul berbagai macam istilah atau berbagai macam konsep untuk mengemas slogan-slogan ini agar bisa tampak indah. Tidak mau Islam Arab. Maunya Islam daerah masing-masing. Tidak mau bacaan Al-Qur'an dengan bacaan nada yang telah diletakkan oleh Arab tapi ingin punya nada sendiri saya akan akan ingin mengelabuhi sesuatu yang tidak bisa ditutup sama sekali Islam datang dengan bahasa Arab Al-Quran datang dengan bahasa Arab turun di negeri Arab kepada bangsa Arab yang menyampaikan orang Arab dengan bahasa Arab lalu diwariskan kepada generasi berikutnya juga melalui media bahasa Arab sampai kepada para ulama hingga akhir zaman sekarang ini mereka yang berkecimpung menjadi ahli dalam agama ini selalu mentransfer ajaran ini dengan media bahasa Arab dari orang manapun Para ulama yang datang dari Eropa sana, Andalusia, orang-orang Spanyol lihat bagaimana perhatikan bagaimana ketika menulis karya-karyanya kitab-kitabnya. Isinya bahasa Arab, tertulis dengan bahasa Arab. Karena bahasa Arab termasuk bagian daripada Islam. Meskipun tidak semua yang ada dari Arab itu menjadi Islam. Tidak semua. Kalau Arab dipisahkan dari Islam secara mutlak tidak bisa. Tapi kalau Arab dimasukkan ke dalam Islam secara mutlak juga tidak bisa. Karena banyak orang-orang Arab yang juga menentang Islam dan mati sebagai musuh-musuh Islam. Tapi tidak bisa dipungkiri bahawa Islam datang dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala dengan media bahasa Arab turun kepada bangsa Arab dibawa oleh orang Arab. Tidak bisa dipungkiri. Azin ingin membuat warna lain kerana dianggap tidak cocok dengan satu budaya, suatu daerah tertentu. Pada satu adat istiadat pada zaman tertentu, pada satu kebudayaan di suatu daerah tertentu sehingga Islam akan diolah kembali. Ma'anna qaulahu ta'ala padahal Allah Subhanahu wa taala dengan firman-Nya menyatakan Al-yauma akmaltu lakum Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian yadullu ala annahu salihun likulli zamanin wa makanin yang menunjukkan bahwasanya ini cocok sesuai dan selaras untuk setiap tempat, setiap zaman dan setiap tempat Islam itu bisa diterapkan dimanapun, kapanpun. Fahira kusrud, abhah mubadil nafs an fahmil Islam. Dan jika terjadi ada kekurangan atau kekurangan pahaman Sebagian manusia terhadap pemahaman Islam yang telah sempurna tadi, fal aibu laisa bil Islam. Maka cacatnya itu bukan pada Islamnya. Innamal aibu fi fahmihim lahu, namun cacatnya terjadi pada pemahaman mereka terhadap Islam itu. Sehingga tidak bisa diwakili Islam dengan gerakan-gerakan yang ada yang mereka mengaku mengibarkan bendera Islam berjuang demi Islam namun ketika terjadi di sana sisi-sisi yang tidak sesuai, tidak cocok dengan nilai-nilai yang ada di dalam Islam itu tidak bisa menjadi pembuktian bahwa Islam itu tidak layak dijalankan di satu tempat atau di satu daerah atau di satu zaman. Wa ilah fadilu kamil wa shamil lima salih ibadi ila antaqum al sa'atu. Kalau ada kekurangan dari sebagian orang di dalam memahami Islam yang dipandang sat aib, kurang. Itu bukan Islamnya. Tapi kembali kepada pemahaman mereka. Karena sesungguhnya agama itu sempurna. Telah sempurna, telah mencakup. Untuk kemaslahatan para hamba. Berlaku hingga akan tegaknya hari kiamat. Nah meskipun kemudian pada prakteknya pada penerapannya Islam dalam bentuk yang seperti ini itu akan mengalami seperti yang disabdakan Rasul sallallahu alaihi wasallam badal islamu ghariban fa sayaudu ghariban kama bada Islam itu ketika awal datang asing dan kelak akan dianggap kembali asing Islam akan dianggap lagi menjadi ajaran yang asing Meski banyak orang menerima Banyak orang kemudian memeluk Islam Namun ketika disodorkan Islam sebagaimana Yang terdapat di dalam ayat ini Islam dengan kesempurnaannya Seperti diajarkan Rasulullah SAW Itu mereka akan menganggap asing Namun tetap, tetap terus akan ada Sampai akan tegaknya hari kiamat, sampai akan tegaknya hari kiamat Islam yang sempurna itu akan tetap ada. Watmam tu alaiqum naimati bihadadib. Ya, watmam tu alaiqum naimati dan aku telah curah curahkan kepada kalian naimatku, yani naimatku yani maksud bihadadib nikmat dengan agama ini. Fa ad huwa a'dhamu ni'mati ni'matin an'ama Allahu biha 'ala al-bashariyah. Maka agama ini, agama Islam ini adalah yang paling agungnya nikmat yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan nikmat tersebut kepada manusia. Nah Dengan Islam itu akan mendatangkan keselamatan untuk seluruh alam ketika hidup di dunia dan akan mendatangkan kebahagiaan keberuntungan dan derajat yang tinggi di negeri akhirah lakin akan tetapi man qabila hadhi ni'mah istifadah minha, wa man lam yakbalah fa'ismuhu wa dararuhu alayhi. Kan tetapi orang yang menerima nikmat ini dialah yang akan mendapatkan faedah. Dari apa yang telah Allah curahkan. Dan sebaliknya siapa yang tidak mau enggan. Ya, tidak mau atau enggan untuk menerima nikmat ini fa'ismuhu wa dararuhu alayhi. Dosanya kerugiannya kemadharatannya kembali kepada pribadinya karena dialah sendiri yang menolak nikmat ini kull ummati yadkhulunal jannah illa man setiap umatku masuk dalam jannah kecuali yang enggan terus apa rehan. Abah lanjut hadis. Kalau ummat dia dah keluar najaana, illa man abah. Terus. Lupa. Nah, sahabat. Libur dua bulan habis ilmunya. Hah? Ingat artinya. Kulil ummati yadkhulunal jannah illa man abaa. Qila wa may ya'ba ya Rasulullah? Qal man ata'ani dakhala jannah man athani faqad abaa. Semua umatku masuk dalam jannah. Semua umat manusia yang hidup setelah diutusnya Rasulullah SAW dijamin masuk jannah kecuali yang enggan Dikatakan siapa yang enggan Siapa yang taat kepada aku kata Rasul Shallallahu alaihi wasallam dia yang masuk jannah dan siapa yang durhaka dialah orang yang enggan masuk dalam jannah. Then mala jalla wa alaihi wa rasidulakum alislam adina kemudian Allah subhanahu wa taala dalam firman yang mengatakan warasidulakum alislam adina. Dan aku telah ridho terhadap kalian Islam ini sebagai agama al Islam. Islam yang dimaksud wa dinu alladhi qala Allah fihi awal hadhihi alayat Islam yang disebutkan di sini Islam yang itu adalah agama yang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam firman-Nya pada awal ayat ini al yauma matsalakum dinakum ya dinakum agama kalian ya Islam itu tadi wa Allah subhanahu akmalahu wa radiyahu li nafsihi wa li ibadihi Allah Subhanahu Wa Taala telah menyempurnakannya dan Allah meridainya untuk dirinya dan Allah meridainya untuk hamba-hambanya, wala yarba siwahu dan Allah tidak redoh terhadap satu agama pun yang selainnya. Sehingga jelas makna inna dina in dal sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah itu hanya Islam itu tidak diartikan dengan agama yang paling benar adalah Islam. Kalau dikatakan yang paling benar adalah Islam, masih ada yang benar di bawah kebenaran Islam. Apalagi diartikan dengan bahwasannya Islam yang dikatakan benar di sisi Allah itu Islam diambil dari Islamnya Ibrahim. Islamnya Ibrahim yang kemudian di sana ada. Agama-agama Bani Israel. Agama Yahudi. Agama Nasrani. Agama Samawat. Agama Samawi. Semuanya dikatakan benar. Dan masuk ke dalam cakupan ayat ini. Ini pengkaburan tafsir. Dan itulah tafsirnya kaum liberalis. Kaum pluralis. Yang mereka mengharamkan untuk mengklaim... Kebenaran Islam hanya yang dibawa oleh Rasulullah SAW saja di dalam memberitakan ayat ini. Karena memang mereka tidak ingin mengambil Islam dari Rasulullah SAW, tidak mau Islam Arab. Ya, maunya Islam yang bukan Arab atau Arab Arab pertengahan Islam yang tidak jelas. Islam bagai nada Qur'annya dibaca dengan Langgam dandang gula Orang Jawa tahu Ada Namanya Apa itu Kidung Kidung dandang gula Yang itu Mantranya orang-orang Hindu Itu Mantranya orang-orang Hindu Yang menyusunnya itu para empu yang terkandung mantra-mantra dibaca di tengah malam untuk memanggil ruh atau menolak para jin setan. Nadanya diambil untuk membaca Al-Quranul Karim. Saking pinginnya untuk menghindari warna Arab, namun Allah Subhanahu Wa Taala menjaga agama ini. Nah. Qala ta inna din alah Allah alislam. Fasairu aladyani ba'da ma ji'i din Muhammadin kana nasraniah walyahudiyah. Kulluha batilah la yardaha Allah subhanahu wa Semua agama-agama setelah datangnya agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua agama seperti nasrani seperti yahudi semuanya teranggap batil tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala setelah Islam yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW itu diajarkan disebarkan semenjak beliau telah menerima wahyu berupa Islam semua agama yang sebelumnya tidak lagi berlaku siapa yang tidak mengikuti Islam itu itulah orang-orang yang kafir Dinyatakan dengan tegas, "Wa may yattaghi al-islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa bil akhirati minal khasirin." Dan barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agama yang dianut, maka dia sekali-kali tidak akan diterima darinya dan dia di akhirat nanti termasuk golongan orang-orang yang merugi. Dalam surah Ali Imran ayat yang ke-85. Nah, Namun kembali kepada pemaknaan kata Islam. Islam ditarik kepada agamanya Ibrahim, kabur lagi. Fathahain al ayat ini, redun ala aladin yakulunah min ahli zamanina. Maka di dalam dua ayat ini terdapat bantahan terhadap orang-orang yang mereka berkata dari orang-orang yang ada pada zaman kita sekarang ini, inal adyana ats-tsalasah al-yahudiyyah wa wal islam kulluha haqq. Sesungguhnya agama-agama yang tiga itu, Yahudi, Nasrani dan juga Islam semuanya hak. Jadi bukan cuma proyeknya Nur Khalis Majid dengan bala tentaranya. Walil afsar Kemudian siapa lagi? Yang mereka mengkampanyekan tentang konsep ini. Ini konsep secara internasional. Yang terpusat, terkoordinir. Maka beliau pun mengingatkan tentang paham yang demikian. Asy-Syaikh Saleh Fauzan Habzahlatar. Bantahannya jelas. Wakuluhah, tushilu ilallah dan semuanya akan sampai kepada Allah. Katanya, bahada kezbon, wafti raun, makainya adalah dusta dan kebohongan. Walaihsunnaka denun hakun bahada maji iha datin ilal islam, maka di sana tidak ada lagi agama yang hak setelah datangnya agama ini kecuali agama Islam. Faham? F. Setelah Rasulullah SAW dan muncul Islam nusyihat Yahudi dan Nasrani, maka setelah diutusnya Rasulullah SAW dan telah datang Islam ini, dihapuslah ajaran Yahudi, ajaran Nasrani secara legalisasinya untuk dianut di muka bumi. Kalau ada yang masih menganut, itu menganut dengan penganutan ilegal. Tidak sah, tidak akan diakui. Wa sairul adzimni imma muharrifun wa mubadilun, atau muharf wa mubadal, wa imma mensoh. Nama. Wa montah ajaluhu. Semua agama itu. Apakah kalau kalau masih ada itu sudah memang dirubah? atau diganti ajarannya. Agamanya Yahudi yang dulu dibawa oleh Rasulullah Musa sudah bukan itu yang asli. Agamanya Isa Nasrani. Ya sudah bukan lagi Injil yang asli. Dirubah bermenyeleweng atau diganti ataukah dihapus atau memang sudah berakhir masa berlakunya. Qalam yabqadin yirdahu Allah illa al-Islam. Tidak ada lagi tersisa agama apapun kecuali Islam yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Qaman arada dukhul al-Jannah, maka siapa saja yang dia ingin masuk dalam Jannah, bal yatamassak bihadhal Islam. Hendaklah dia berpegang teguh dengan Islam ini. Qaman arada deenan ghairahu falayasahu ila an-nar. Dan siapa yang dia menginginkan ada agama yang lain maka tidak akan dia dapat kecuali neraka. Karena dia telah menolak agama Allah yang Allah telah meridainya subhanahu wa ta'ala untuk hamba-hambanya. Wal Yahudiyatu maka kaum Yahudi Nah Gheru Al-Muharrafah Allatihia dinu Musa Alayhi salatu salam Kanat fi waqtihah dinan sahihan Makbulan Yahudi Selain yang telah dipalingkan Yang dulu agamanya Musa Alayhi salatu salam Dulu pada waktu itu Memang agama yang sah Yang diterima Ajaran Taurat. Ajarannya Musa alaih salatu wassalam. Wa gadalika nasraninya. Demikian pula nasraninya. Gairu. Gaira al-muharrafah. Sebelum dirubah. Lakin ba'da maci'il Islam nusikhat. Kalaupun seandainya belum dirubah. Masih asli. Ori. Tapi setelah datangnya Islam. Nusikhat. Tidak lagi. Berlaku. Muntaha ajalu. Patintaha. Ekspayetnya sudah habis aya enggak boleh lagi diperlakukan. Nah, telah dihapus dengan datangnya Islam. Walam yaqa balam yabqa ila islam Tidak tersisa lagi agama yang sah kecuali Islam. Wa qad Allah bitiba'i al-Islam. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan untuk mengikuti agama Islam. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dunuubakum wallahu ghafurur rahiim Katakan oleh muakhir Rasul jika kalian memang cinta kepada Allah wahai orang-orang Yahud kalau memang kalian beribadah kepada Allah demikian pula kalian wahai orang Nasrani memang kalian beribadah kepada Allah tidak ada cara lain <tid> tidak boleh lagi dengan cara agama kalian tapi dengan cara kalian mengikuti apa yang aku ajarkan ini. Nih Allah akan cinta kepada kalian. Dan Allah akan mengampuni kalian dosa-dosa kalian. Wallahu khaburur rahim. Dan Allah mengampuni lagi maha penyayang. Kulati Allah wa rasul. Katakan pula olehmu wahai rasul. Taatilah kalian Allah dan rasulnya. Faintawallahu fa'innallaha la yuhibbul kafirin. Maka jika kalian berpaling enggan taat kepada Allah enggan taat kepada Rasul yang telah Allah utus berupa pembawa risalah yaitu Rasulullah Muhammad SAW maka sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang kafir ponis kafir kepada Yahud ponis kafir kepada Nasrani setelah datangnya Islam itu dari Allah subhanahu wa ta'ala sehingga kalimat yang sopan ya, untuk kafir dia kafir tidak perlu dibuat Bahasa halus lagi Kerana memang mereka yang menghendaki Dengan kalimat itu Mereka yang bersikap ingkar kepada Allah Orang yang ingkar Namanya kafir Nah Diperhalus non muslim Yang mempunis mereka kafir Allah subhanahu wa ta'ala Nah. Ini penjelasan ayat Al-Yaum akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam madina. Ini pendidikan untuk kita berprinsip dan berbangga dengan Islam. Termasuk berbangga dengan sunnah berbangga dengan mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang murni. Dan tidak menjadi minder. Tidak menjadi orang yang merasa hina. Ketika dianggap kembali ke belakang Mengikuti zaman yang sudah lewat Masa lalu Yang masa lalu itu agama mereka Yang sudah agama usang tidak terpakai. Ajaran Rasulullah itu yang baru Untuk mengganti agama-agama mereka Yang sudah tidak berlaku lagi Justru kita berada pada Agama yang terakhir Sebagai penutup seluruh ajaran yang ada Ajaran mereka itu ajaran usang Ajaran kuno Ajaran yang sudah Tinggalan zaman. Namun kadang-kadang kita lebih Merasa Mereka yang maju Kita yang tertinggal Karena kurangnya kita terhadap Pemahaman Apa yang dimaksud dengan Islam Dan bagaimana Kedudukan Islam itu Itulah yang penting untuk kita kaji Dan penting untuk kita tanamkan Tentang Qadlul Islam Keutamaan Islam Yang tentunya dengan keutamaan Islam kita tahu Kita akan juga terangkat Keutamaannya sebagai penganut Ajaran Islam Kita akan semakin bersemangat Kita akan semakin tahu bahwa kita dipilihkan oleh Allah, Allah subhanahu wa ta'ala Sesuatu yang memiliki Keutamaan yang tidak ada pembanding Bahkan tidak ada pilihan lain Untuk mencari Keutamaan Di dalam kehidupan dunia Dan mencari jalan selamat untuk menuju negeri akhirat alaikum, Ini yang kita baca Pertemuan kali ini Kita baca per ayat Atau menyesuaikan waktu Karena kita berganti kepada ayat berikutnya Penjelasannya panjang Insya Allah kita akan baca Lebih fokus membaca penjelasannya Dan tidak terlalu banyak lari Kepada penjelasan yang lain Agar kita Kuat memahami Maksud dari kitab ini Kitabnya insyaAllah tipis Kemudian cepat selesai Dan sekaligus mendapatkan Manfaat dan fayda Nah Waratulahikum Jazakumullah khair Walhamdulillah Rabbil alamin Fadal Wa